Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. Sju. När det envisades med sin fråga såg han upp och sade Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Åtta. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. Nio. När de hörde hans svar gick det därifrån en efter en och